Banca Transilvania îți prezintă România în direct cu Moise Curan și pe Petreanu În direct din Cluj Alege să înfrunți adevărul la Europa FM Da, într-o ediție în care chiar înfruntăm adevărul Adevărul este complex în țara noastră, cei mai mulți dintre noi îl știm sau cel puțin îl bănuim, provocați fiind cum așa de, nu știu cum să spun, o dezbatere despre cine îmbogățește pe cine, vă propunem astăzi o discuție extrem de serioasă despre cum alocăm și cum cheltuim banii României. De exemplu, domnul Vlad Petreanu aici de față. Prezent. Aș vrea să vă întreb, la la Corbeanca, zonă periurbană, nu? Așa da. se numește, da. unde stau corporatiștii, da. de fapt. Da. Noile cartiere dormitoare ale capitalei. A și Așa. și în, Cluj, în orașele mare, au apărut noi cartiere dormitor, gen Corbeanca. Asista socială aveți? Există, da, Corbeanca, e o comună mare și este acolo un sat din care, în care sunt mulți defavorizați sociali. Dacă te duci la poșta din Corbeanca, mă rog, cu treabă într-o anumită mă rog, săptămână din lună, poți să o asculti pe poștăriță, dând telefoane și spunând unor domni, veniți să vă luați banii. Că de mâine încep să vină defavori, nu zic, zice, ca să citezi vin săganii din Tamaș și să-și ia ajutoarele sociale și să termine toți banii. Uh -huh. De unde eu înțeleg că sunt puțini bani pentru ajutoare sociale? Am înțeles, asta ziceți dumneavoastră. Adevărul este și. Adevărul e că sunt administrații mai vrednice în țara noastră, știm cu toții acest lucru, sunt primari mai hotărâți, mai chitiți pe treabă, pe investiții, pe creare de locuri de muncă și, deci, administrații, localități care primesc mai mulți bani din munca lor proprie și sunt, na, și din rațiuni oarecum obiective, geografice să le spunem, localități care nu au locuri de muncă și în mod inevitabil au foarte mulți asist asistat social. Nu, aceasta este în esență însă dezbaterea de astăzi. Totuși, ca să ilustrez cât mai bine ce am de spus, vă, spun, vă, vă dau următorul exemplu. O comună din Timiș sau din Arad, sau din Bihor, da? Unde sigur vor veni mulți investitori să facă fabrici ca să poată exporta spre vest, este pur și simplu avantajată de așezarea geografică, de faptul că Europa e în vest, iar nu e în est, față de o comună din Vaslui, din Bacău, sau chiar din Iași, domnul Zafiu, cu noi. În condițiile astea, Până la urmă, mi se pare mie că dezbaterea pe care trebuie să o ducem astăzi este în ce măsură vorbim acum despre forțarea unei urbanizări în România. O urbanizare care să creeze locuri de muncă. Și de aici încolo, sigur, modul în care ne cheltuim taxele, impozitele, e foarte important. Pentru că știi cum e. Nu fi vasluiu chiar în vest, dar dacă faci o autostradă până acolo, s-ar putea să nu mai fie chiar atât de departe. Nu? Da, corect, dar să puțin, nu înțeleg, de ce propui? Să nu mai dăm bani la vaslui pentru că vasluiul nu poate să producă bani mult sau cum? Că nu, în, nu esență, în esență cam asta a fost propunerea UDMR-ului, dar pentru asta că noi înțeles. suntem niște jurnaliști onești, docem de dezbaterea. explicăm, baterea, explicăm modul, modul actual domnul Petreanu și stimați ascultători de alocarea a banilor în momentul de față, e în felul următor. La dumneavoastră, la Corbeanca, la, nu știu, la Nicolaou Mare din Timiș, poftim, asta e o zonă în care s-au construit destul de multe fabrici, de a am luat-o de exemplu, sau, nu știu, nicio comună din vastu spre rușinea mea. Regulile sunt cam aceleași, în sensul că locuitorii plătesc un impozit pe proprietate, care e diferit, bineînțeles, adică un impozit pe proprietate plătesc eu la București, altfel plătesc la țară, chiar în Dâmbovița. Un impozit pe mașină, care e același, da, e tot un impozit pe proprietate, dar e același la nivel național, dar în același timp, jumătate din TVA-ul care se colectează de la întreprinderile cu mai mult de șase locuitori din respectiva localitate, rămâne în localitate. Șase angajați. 6 angajați. da? Restul se duce la bugetul de stat sau, mai bine zis, se întoarce da. de la bugetul de stat prin Consiliul Județean. Și rezultă că localități care au activitate economică importantă câștigă mai bine... Încă jumătate din impozitul da. pe da. salarii, mai mult. Da, și tot așa. Acesta este sistemul actual. Da. În Ardeal este foarte adevărat, avem mai multe orașe, mai dese orașe decât în restul țării, căci, uite, și uh, încă ceva. Dacă în uh, Dolj, da un exemplu, a doua localitate ca mărime este Băileștul, care are undeva vreo între 15 și 20 de, mii de locuitori. În Cluj, a doua localitate ca mărime este Turda. În Sibiu, a doua localitate ca mărime este Sebeș. Dacă nu, s-ar putea să greșesc aici. S-ar putea să fie mediaș, sebeș sau mediaș, localități în care s-a investit puternic și unde sunt locuri de muncă. La Băilești avem un foarte frumos festival al zaiberului, toamna, da. dar din punctul ăsta de vedere al, ce, al sumelor pe care le producem, s-ar putea să fie niște diferențe. Bă, te învârți în jurul cozii. Deci Încerc tu ești să vă spun: în da. da, unde se câștigă o grămadă de bani, să plătesc corect o grămadă de bani, da. tu nu mai vrei să dai bani la băilești. Eu vreau să-i las pe cei de la Bailești Sunt de foame să-și plătească, în primul rând, cheltuielile locale. Adică, dacă vrei să ai 15 angajați la primărie, atunci plătești din fondurile pe care le strângi de acolo, din impozitele locale. Adică mulți, 15, ca să înțeleagă lumea. Da. Mă rog, cred că sunt mai mulți, totuși, că 15 sunt într-o comună, la primăria dintr-o comună. Dacă, deci, Plătește-le, ce, ce mai cheltuiesc ei acolo? Cu încălzirea, cu curentul electric, cu telefoanele, cu mașinile, plătești ținele, cu achizițiile de diferite produse, papetărie, ce mai au nevoie, da? Pe astea toate plătește-le din sistemul tău de taxe locale, da? dacă, dacă vreți să morți de săraci, dacă nu mai sunt administrați? Dacă ești vrednic și faci și investiții, atunci sigur statul, prin echilibrare, prin ceea ce se numește în momentul de față alocarea de echilibrare, vine și te ajută să-ți faci poduri, șosele, să-ți bași gaze, să faci apă și așa mai departe. Ăsta poate fi un sistem. Sigur că în aceste condiții, foarte multe comune, în special din țara noastră, s-ar putea desfința. Nu știu dacă e cazul comunei Corbeanca. Mă rog, nu știu. Cred că Corbeanca este un caz separat, ca acolo trăiesc, mă rog, locuiesc mulți oameni care au buletin de București Dar ei nu interesează. Nu, nu sunt fabrici. De-abia e... acum se bagă canalizare, ca să știți, ceea ce pentru mine e un permanent motiv de uluire. Adică, dacă România, la 20 de km de București, într-o comună în care locuiesc foarte mulți oameni cu bani, de-abia acum da. primarul s-a învrednicit da, să ia fonduri europene ca să uh, facă canalizare, mă rog, asta descrie o țară. Uh, Acesta cu este un mare adevărul. Da. acestei țări. Cum ești da. din București? Dar stai de puțin, că nu da. vorbim de Corbeanca, vorbim chiar de comune foarte sărace. Din vas lui, oameni care n-au unde să lucreze, care trăiesc realmente din ajutorul social, ăia ce să fac acolo dacă nu mai primesc sprijin din, de la bugetul de stat să se desfințeze administrația comunei? Da. Și oamenii ce să facă? Ar fi, un, ei, să ar fi un pas. Nimă, nu păi cum ar fi, de exemplu, eu stau pe Corbeanca, știi? Că doar nu știu de aici Ce înseamnă stau, A, că stai pe exemplu. <gânt> da, între da. da, noi de aici doar tu te poți supăra. Odată în hai să vorbim de oamenii care hai sunt foarte să săraci, să nu? Ce fi să facem o singură comună, Corbeanca. comună? Nu mă interesează din Corbeanca, se... Snagov, Snago, pe trei ce mai aveți voi pe acolo. Că nu știu. Pe, mine, pe mine personal, da. pe mine nu mă afectează asta, personal, pentru că eu am un anumit nivel de 3, eu am buletin de București, eu mă duc și dorm acolo și fac un grătar în curte. Dar sunt oameni care trăiesc acolo, sunt oameni care încearcă să-și plătească taxele acolo, deci oameni care depind Realmente de administrația zonei. În Eu nu depind de administrația zonei, plătesc o dată pe an impozit și mă mir de ce nu se rolează pe ghiseau.ru .ro ca să plătesc mai ușor. Da, sunt oameni care habar n-au un calculator acasă, ei trebuie să ducă undeva să plătească. Au, merg cu căruța, Merg cu bici. Deci sistemul drum, actual îi salvează. Nu -au, da. au bani să-și cumpere, da. N-au bani să-și cumpere bec la baterie. Îi salvează de la, la, la ce? Falad. De la ce îi salvează? Păi îi salvează de la moarte, efectiv. Cum Dumnezeu îi faci să. Nu, nu. Deci, uh, câtă vreme uh, n-ai un loc de muncă, vezi că ne învârtim în jurul cozii, cum zici tu. câtă vreme n-ai un loc de muncă, sigur n-o să ai bani de ce ai zis. Să știi că oamenii fac... să ai bani de nimic. Da, fac și cât de greu e să ai un loc de muncă, să zicem că locuiești în Tamaș da. și ai un care este unul din satele din comuna. E foarte cunoscut la nivel național, după accidentul lui de la Hexifarma. Între Buftea și Corbeanca este acest sat care se cheamă Tamaș, care e destul de mare. Da. Să ai un loc de muncă, să zicem, în Buftea sau în satul Ostratu care face parte și el din Cor. Nu ai cum să ajungi. Sunt 10 km între astea două. Da. Nu ai cu ce să ajungi. Sunt niște tipi care fac și ei. Pentru că nu, nu, nu există încum... rețele urbane. Păi da, pentru că nu sunt bani. Să Hai să le forțăm. Ceva. Nu vrei să forțăm dezvoltarea acestor rețele e, urbane? Tă le banii? <hă>, nu. dându da. le bani doar pentru așa ceva. Doar pentru dezvoltare. Okay. Ce zici? Nu e? știu, să vedem ce zice și lumea. E un mod extrem de radical de a pune problema, dar asta este dezbaterea Eu de zic astăzi. Că se neacă. Tu ești după modelul să-i aruncăm o apă că învață să note. Eu zic că se neacă. Bun, e posibil okay. și acest lucru. Hai să vedem ce zic și ascultătorii noștri. V-am explicat, așadar, sistemul actual. El nu este neapărat generos, dar este gândit într-adevăr să fie prin această echilibrare între, între localitățile mai bogate și cele mai sărace să supraviețuiască toată lumea și cu foarte multe localități în România. O putem schimba sau nu? 0372069599 de aici, de la Cluj. Bună ziua, Bogdan! Bună ziua! Bună ziua, Salut. domnilor! Eu sunt de acord cu domnul Petreanu. Consider că, spre exemplu, România interbelică avea câteva localități mari și dezvoltate la nivelul Occidentului și restul era jale. Se de foame, de pelagră, de orice. Dacă vrem să evoluăm, foarte să evoluăm, trebuie să evoluăm împreună cu toți. Nu se, nu se poate o localitate temică. mică. Oamenii sunt în dificultate. Să nu pornim de la ideea că oamenii sunt niște de mizerabil și nu vor să muncească și așa mai departe. Un om nu, care am plecat de la premisa că n-au unde, să... exact, unde să muncească, Problema este că n-au unde să muncească. Să muncească. Exact. Așa. Și, și dacă vor să muncească, trebuie să facă niște eforturi foarte mari, să facă naveta și așa mai departe și până la urmă rămân cu foarte puțin bani. Știți? Plecați? Nu, nu deci dvs. vedeți soluția să în altă parte. Îi lăsăm să moare de foame, adică îi lăsăm pur și simplu, domne, la o primărie, e nevoie de un personal. Trebuie, nu au de unde să plătească dacă suntem toți... Și cu cât mai, mai multe primării, e... cu atât mai mult personal cu atât da. mai mulți bani cheltuiți, cu atât mai puține bani, a, cu atât mai puține aici. fonduri putem, pentru investiții facem, și deci pentru locuri de muncă. Facem, aveți dreptate, putem să facem și lucrul ăsta, putem să restrângem mă, nivelul comunelor, adică să le mai unificăm, să facem o reformă administrativă. Asta este o altă pe idee, dar diferită de ideea de a nu împărți într-un mod corect, cât de cât corect, tă, banii pe care, care se strâng din taxe și impozite la noi toți, pentru că una este să trăiești ai altă oportunități când trăiești în București sau într-un oraș mare și altă oportunități când trăiești într-un într sat, nu știu unde, izolat de lume. Da alte oportunități din toate punctele deci, de vedere. din încă o dată, Bogdan, nu va contrazice nimeni din punctul ăsta de vedere. Numai că, uite, vă dau un alt exemplu. Comuna în care eu am copilărit se numește Comuna Jiana din județul Mehedinți Este o comună fără nicio șansă. În sensul că nu se află pe niciun drum național important. E izolată de lume și așa mai departe. Și totuși, a accesat fonduri europene în ultimul ani, e un PSD-ist acolo, uite, i spun n-are legătură, da? Ei, a accesat fonduri europene, a făcut dezvoltare ceva incredibil cu toate astea un sfert din case sunt goale, părăsite pentru că lumea a plecat de acolo mă înțelegeți? Ce vă spun? Da, nu, e, e soluția, e, asta e soluția pe realică, care dumneavoastră că... ați numit-o, este să plecăm toți la București sau la Cluj, sau la Iași. Nu, nu, asta e soluția. Împotrivă, domnul acesta care este în direct cu noi spune că dacă tăiem banii ăștia care asigură măcar funcționarea administrațiilor locale, atunci singura soluție este să plecăm toți la București sau la Cluj sau la Timișoara exact. sau, sau să alocăm exact. sau să alocăm, exact. nu, nu, sau să alocăm doar pentru dezvoltare. Păi, doar pentru dici, dezvoltare. Școlile sunt plătite din banii administrației. Exact, da? iată, Care corect. Pun, nu, facem nu, vă contrazic. Administrațiile locale? Acolo. Nu, școlile, deci administrația locală plătește doar întreținerea școlii. Altfel da, spus, o, dacă okay. vrei să-ți faci o școală, asta se numește investiție, Bogdan. Dacă, deci, în momentul de față, salariile dascăilor de, de la școală nu sunt plătite, sunt plătite prin primărie, prin transfer de la bugetul central. Da, da, da, da dar... Da, ca să angajezi pe cineva, credeți că le aduce cineva lemnele tăiate, sparte? În marea majoritate sunt încălzirea să faci pe lemne. Credeți că le aduce cineva lemnele tăiate, sparte? Trebuie să angajeze primăria, să aducă primăria dintre oamenii care primesc ajutor social, câțiva care se spargă să spargă să facă toate lucrurile astea. Adică toate lucrurile astea, fiecare administrație are nevoie de minim. Este adevărat să fac abuzuri angajați oamenii în pile Și așa mai departe De da, astea trebuie să fie probleme de Deci Bogdan Ne-ați ajutat foarte mult să definim problema Într-adevăr, da e, e o problemă dificilă E o problemă dificil de rezolvat Dar în același timp Fedeți și noastră Dacă nu o tăiem cumva Nu știu dacă o să putem să progresăm În vreun fel 0372069599 Florin, bună ziua Bună ziua Problema este destul Asculte. de delicată din punctul meu de vedere, uh, pentru că are aspecte pro și contra. Să Vă dau un exemplu. De exemplu, a spus de Corbăncă. Locuiești în București, ai casa la Corbăncă, plătești să la Corbeanca. În unul normal, da. comună. Dacă este avantajată, pentru că eu consum de da. în București, da. Și vătăsesc că. Nu, nu, nu, nu, la nu, nu. E greșit. E greșit ce spuneți. Este dezavantajată de. De ce da, să da, da, pentru că impozitele tale urma, pe, urma, salariu urma. pe salariu și TVA-ul pe care îl produci, domnul Petreanu, rămân la București, nu se duc la Corbeanca. pentru că e firma uh, da, înregistrată și în, în București. Și pentru, că firme este firme în... Înregistrată. Da, pentru că firma este înregistrată în București. Acum eu nu pot să oblig Europa FM să-și facă sediu în Corbeanca. Dar dacă, deci, dacă ai avea o, o Europa FM la Corbeanca, asta îți spun... Da. Așa mi-aș dori foarte tare. -aș mai impozite, trezit, impozitele ar rămâne la Corbeanca, că de-aia sectorul 1 din București, cea mai mică administrație din țară și cea mai bogată în același stai, timp. Stai, domnule, să nu contrazicem realitatea. În toată lumea asta sunt concentrări urbane și orașe mari unde se înregistrează firmele și unde vin mai mulți bani. Da. Asta nu înseamnă că orașele alea, adică, asta e o, cum să spun, nu trebuie să păstrăm, eu, nu, eu, eu sunt bucureștean jet be București o păstrează, din câte am înțeles, cam 10-15% din ce se încasează, revin înapoi în București. Restul se duc la bugetul național și de acolo se distribuie, inclusiv în zone defavorizate sau mai ales în zone defavorizate Vaslui, Terorman și așa mai departe. Eu nu simt ca bucureștean nevoia să păstrezi de 10 ori mai mulți bani la bugetul local ca acum. Problema mea este cu cât se fură în București. Adică nu vreau să deturnez dezbaterea. Yeah, exact asta faci. Ok, nu, dar. Adică lasă-mă să spun. Nu s-ar mai afla câți bani ar fi în Ar s-au cheltuit pe panseluțe în 10 ani 800 de milioane de euro în da. București. Deci 800 de milioane de euro, aproape un miliard. Da. cuvântul de Deci Florin este mai bun sistemul actual, spuneți dumneavoastră? Nu, nu, nu. Acolo nu și cum să fie? fie. Deci, deci nu, sunt, nu sunt de acord ca o localitate care nu este capabilă, pentru că nu s-a să aibă venituri proprii, să o văd în popoțonată de sărbători, cu ghirlande, cu focuri de și cu tot, Să nu aibă bani, dar așa ceva de la bugetul de stat. Doar de pentru, pentru să asistații sociali? Pentru dezvoltare. Să primească bani, să-și facă poduri, drumuri și așa mai departe. Să devină atractivă pentru atrage investitori, atrage investiții iar asta de bine Nu mă muncă, domne nu mă muncă niciun fel de distracție acum serios, nici pe mine nu prea mă încântă festivalurile astea, dar pe de altă parte oamenii care locuiesc în aceste comune ei nu au acces la cinematograf la teatru, la mall înțelegeți? Pentru ei faptul că odată pe an se organizează o petrecere de asta în care se duc și ei dansează în mijlocul comunei și se uită la un foc de artificii, e o chestie importantă de ce nu vă gândiți așa? Dar, nu, oh, mă -și și dar, este și un element de evaluare acelui pe care la o este comunității. Pentru că atunci a, da, da, în, momentul în, mare care, în momentul în care evitați problema. Care evitați problema. De fonduri de la bugetul de stat pe, pe anumite căi automat nu mai poți să faci o evaluare corectă cât de gospodare este omul. s-a descurcat cum se întâmplă în România. Depinde care au fost prioritățile lui, Florin. Vă mulțumesc pentru telefon. De fapt, ceea ce dezbatem astăzi, să fie clar pentru toată lumea, nu e neapărat competența. Bineînțeles că în funcție de vrednicia fiecăruia, așa arată și locul pe care îl conduce. Ci în ce măsură putem să forțăm dezvoltarea, da? inclusiv acolo unde nu sunt cine știe ce competenți de primari, prin sistemul de alocare a banilor de la buget. Asta e problema. 0372069599 George, bună ziua! Bună ziua și bine ați revenit la Cluj. Încep cu un proverb. Omul simțește locul. Cred că problema e ceea ce, ce votăm. Dacă votăm pe cel care îmi promite ajutor social, asta voi avea. Nu voi avea dezvoltare. Dacă votez unul care este competent, cred că totul ține de competență. Cât este competent fiecare primar. fiindcă problemele sunt la nivel național, mai mici sau mai mari. Contează de cei care îi alegem să administreze bani. Problema este și la noi, nu doar la ei. Mă repet, dacă eu votez pe cel care mi-a promis că mă ține acasă și da ajutor social, așa va merge și zona care, în care e el și l-am votat pe el. Tot nu vedeți problema cu sistemul actual? Problema cu sistemul actual? Problema cu sistemul actual nu este rea. Problema este cine administrează banii respectivi unde îi trimite și cei care îi primesc în ce scopuri. Că vedem, în toate primările din sală fac cheltuieli greșite pe tâmpenii, pe prostii. Totul ține de cei care administrează. Acolo. Nu chiar în se toate, aici să nu fie dar... Să știți, nu, că, nu, să știți nu, că presa, ziariștii, nu ziariștii se duc după știri negative, după lucruri care ies din reguli de bun simț, din lege și așa mai departe. De azi, sunt 3000 de localități în țara asta. Adică nu e chiar peste tot, peste tot așa. Ce spune Petreanu este că acolo unde e rău o să se vadă mai bine. Da. Deci, și e adevărat, acest lucru este adevărat, dar tot nu rezolvăm problema noastră. Mm. Ce spune Ștefan? Bună ziua! Uh, bună ziua! Uh, Mobile, zi... okay, scrie. Sunteți din Marea Britanie? Nu, nu, nu, nu știu, eu sunt în spre, de la Cluj, spre Zalău, acum. Avem noi un banc care, din când în când, ne arată că sună cineva din Marea Britanie. Vă ascultăm. Nu, așa. Eu zic că sistemul actual este bun, numai că trebuie îmbunătățit. Nu putem să, când crește, trebuie să creștem cu toți. Cum a spus dumneavoastră sau colegul care locuiește la Corbeanca care a spus că sunt în ca oameni care nu știu ce la calculator să-ți pe internet un, o taxă. Nu doar la Corbeanca. Eu mă duc, da, eu, eu sâmbătă la Corbeanca, am făcut grătarul, iar cel de lângă mine, că nu are bani, și bate neva S-a dus dracu toată liniștea mea, s-a dus toată liniștea mea. Deci degeaba fac de eu se palata, se se că la lângă mine moare de foame. Să-și bate asta ideea... mai după ce termin eu de mâncat sau cum? Nu înțeleg ce asta, spuneți. Ideea, este, ideea este așa. Eu zic că și eu de origine sunt într-o comună de, de încălăraș. Norocul este că e o comună bogată și s-au au fost destui bani să se facă sus, s au furat și pe lângă ce s-au furat, s -a și făcut. Dar consider că pentru a ridica localitățile este nevoie de un, programe de dezvoltare care să fie coordonate de la un nivel central uh, Puține sunt primăriile care își permit să angajeze oameni capabili care să conducă un uh, proiect, care să ducă la bun sfârșit un proiect de fonduri europene și sunt bani pe fonduri europene, sunt bani care putem să accesăm Dar sunt puține da. primăriile care pot accesa astfel de... Și ce fac aceste primării? Ce fac aceste primării? Păi, ce să fac aceste primării? Dacă am avea un sistem central... Vă de... spun eu ce fac, stați, nu, nu, că fac Banii primesc deschid proiecte pe PNDL, PNDL-ul inventat de domnul Dragnea, când era pentru cei care nu pot să acceseze bani europeni, că ea nu pot fi furați. Vă spun exact, în anul ăsta sunt 8 miliarde de lei pe PNDL, sunt mai puțini, că au fost tehnocrații. Înainte, în anii electorale, ajungeau la 10 miliarde. Sunt peste 4.000 de proiecte deschise și neterminate în România, pentru că ceea ce fac e să ia 10% pe organizarea de șantier, să împartă șpaga cu al care a licitat și ăla e au inventat de Dragnea. Să nu credeți cumva că banii de la buget n-ajung în așa ceva. Sunt sisteme eu create pentru că, Eu nu am zis că n-ajung. Eu zic că ar trebui ca, acest, ca aceste dezvoltări să fie mai bine controlate. Să facem un sistem care să facă proiecte. E glumiți! Cine zoolar. să le controleze? Nu înțelegeți că, că se dau pe semnătură de la București? Pentru că oamenii care lucrează la primării cu un salariu minim pe economie mare marea parte a lor și un primar care Uh, mai spunea cineva că, domnule primar, ești competenți. Păi dacă în sat au rămas oamenii care, în general, uh, nu au fost capabili din punct de vedere al liv educației să iasă din comună, păi cine se boteze? Se și ei păi cine văd. Uh... Deci, nu, încă o dată, iertați-mă, eu am multe pretenții de la ascultătorii acestei emisiuni. Confundăm efectul cu cauza. Când a fost Chioveși, la nu numai la noi, și la Digi și peste tot, dar și la noi a spus-o. Domnule, dacă nu schimbăm sistemul Poate să fie de ul oricât de eficient. Nu dispare corupția. Problema este de sistem. Ceea ce dezbatem noi în, mo în momentul de față la această emisiune, și asta e o dezbatere care va reveni, vă garantez acest lucru, indiferent că iese PSD-ul sau că iese altcineva la guvernare, este cum facem să creem o așezare a taxelor, a, a banilor, alocării banilor, astfel, astfel încât ei să poată fi chelduiți eficient să creeze locuri de muncă și să se dezvolte și zonele alea. Asculți România în direct? Din Cluj, cu Moise Curan și Vlad Petreanu. Alege să înfrunți adevărul la Europa FM. 0372069599 zic. Da, am eu, aș vrea să vă dau niște informații ca să punem lucrurile în context apropo de strategia asta cu să-i aruncăm în apă că învață ei să -i noate. Uitați, fiți atenți. Deci, pentru fiecare 100 de euro încasată de stat din vasului, vasului, ca județ, a primit înapoi 158 de euro. Uh, Vasile Mihalachi, care e președintele Consiliului Județean Vaslui, de la PSD, e citat de gândul cu următoarea explicație. Este un județ sărăcuț, zice domnul Mihalachi, fără resurse, fără industrie. Una e să ai Valea Prahovei și să treacă mii de oameni pe acolo, alta e să fii județul Vaslui și să nu se oprească la tine nici măcar ca să-și cumpere un pachet de țigări. Mm. Și ce face domnul Exemplu e foarte prost luat. Pune așa. Nici dacă, ce se întâmplă dacă nu mai primim banii ăștia, întreabă reporterul și zice așa, Mihalache, nici acești bani nu ne ajung, dacă statul ia mâna de pe noi, am murit, președintele Consiliului susține că s-a văzut nevoit să apeleze la un împrumut de 35 de milioane de euro pentru a achita cotele de finanțare pentru fondurile europene atrase în ultimii ani, după care atrage atenția că e așa. În nord-estul țării, spune el, suntem pe primul loc în ceea ce privește fondurile atrase pe cap de locuitor. Până acum am primit fonduri europene în valoare de 200 de milioane de euro. Deci uite că oamenii se preocupă de dezvoltare, dar sunt atât de adânc în sărăcie, încât nu poți să le tai banii dimis de la stat pe principiu nu știu că nu mai Și ai luat exemplul Vasluiului. Vaslui este un județ problem... nu că nu trece nimic. Trece trece DN2 și trece drumul spre Chișinău. Credem e foarte circulat. Am fost la Chișinău și lumea se oprește pe drumul Moise. Dar nu e vorba de asta. E vorba A. de faptul că într adevăr prin... E vorba de faptul că într adevăr județul Vaslui este un județ agricol. Da. Agricultura ocupă foarte mulți oameni și este foarte puțin ineficientă în ceea ce privește valoarea adăugată. Deci salariile sunt mici, deci taxele sunt mici și da, Vasluiu nu e Timiș. În sensul că nu vine nimeni acolo. N-au nici vreo universitate să zici, băi, facem centru de aitiști. Da, o precizare, lui. citatul respectiv pe care vi l-am dat, este din 2012. Da, știu, nu știu, cred că lucrurile știu studiul făcut de cei de, de la, la Gându. nu mai este președinte la Consiliul Județean, dar nu cred că s-a schimbat uh, e, situația. Cei de la Gându au făcut o hartă, într-adevăr, da. în 2012, care, culmea, uh, a fost foarte invocată acum de Udemeriști, când au scos chestia no. aia. Că, dar pe de altă parte, uite... În momentul în care nici nu te preocupă să faci locuri de muncă în Vaslui și îți convine sistemul actual, s-ar putea... Cum adică, te preocupă să... cum adică se fac locuri de muncă în Vaslui? Cum adică se te preocupă? Cine să preocupe? Cine? Tu de ce nu faci loc de muncă în Vaslui, poftim? Pentru că eu nu sunt nici guvern, nici primărie, nici Consiliul județean. Dar la... și guvernul, cum să facă guvernul locuri de muncă în Vaslui? Așa cum auzi. Hai, facem niște locuri de muncă în Vaslui. Cum? Păi, hai să facem un drum. Pe aici, uite, vezi de aici până acolo facem un drum. Păi sunt drumuri în vasului. Ce nu sunt drumuri în vasului? Nu. Care e problema? Nu chiar, nu chiar. Unde faci drumuri către nicăieri, așa sau cum? Nu, să facem un drum. Hai facem un drum în vasului și plătim niște oameni. Vlad. Investițiile publice au utilitate. Deci, deci să faci, faci cu utilitate Nu faci casa poporului cum a făcut Ceaușescu Dar ce altceva să faci, ce să facă, guvernul să facă Fabrici, cum să facă, o, ce Nu, nu fac? fabrici, poate să aducă investitori Investitorii cu nu vor aducă, veni dacă nu forța. sunt drumuri Dacă nu sunt drumuri, dacă nu e forță de muncă calificată Ai, Dacă nu e fibra alo, optică Alo, Mercedes-ul, da. sunt de la guvern Nu exact sunt la Mercedesa deci, mercedesa, hai faceți o fabrică de mercedese Va <gânt> Vaslui, aici la noi Deci nu de glumim, dar asta va fi Provocarea următorului guvern Oricare va fi el Să sune la mercedesa și să o aducă în România în Să facă nou. fabricuța dar Asta este provocarea României pentru dezvoltare Da, Și nu, fac, hai că facem niște locuri de muncă. Da, exact, exact e așa N-au bun... vrut să facă de atâția ani n știut, să facă. Mă. Mă. Băi, n-are nimeni telefonul de la Mercedes. <gânt> Eu, eu l-am pe domnul Rus, dacă toți mai aici inclus, că lucrează cu <laughs> sucursala Mercedes de aici. Bună ziua, Cristian! Bună ziua! V-am ascultat acum un pic în... Vă mulțumim! Data viitare, ne ascultați mai, aș mai veni, mult, așa da. că un pic în plus de fiecare dată. Chiar aș din păcate n-am reușit. Aș veni un pic în contrapondere cu dumneavoastră și vă aș da un exemplu foarte concret de undeva din județul Iași. O comună nu mai știu exact cum se numește, a apărut și Pant. pe la trezor, a fost o știre de sezație, în care un investitor, parcă în domeniul textilelor, a venit acolo și a vrut și să -a deschid o, o mazică, n-a vrut nimeni să se angajeze, a. pentru că toată lumea, toată lumea, pătea și trăia acolo pe ajutoare sociale. Asta este un contraexemplu la ceea ce a spus noastră, că n-au venit investitori. Este posibil să fie un caz izolat, dar este un caz de care se cunoaște. Pe de altă parte, eu fiind din Brașov, aș vrea să vă Ne ducem către o altă pare. problemă. Da. Vă ascult. Spuneți. Da. Ziceți. Da. Păi ziceți uh, că vreți să întrebați. Spuneți. Da. Eu vreau să mai ridic încă o problemă. Uh, în județul Brașov există un drum, se numește drumul național 73, care leagă Brașovul de Pitești, care de ani de zile este într-o stare deplorabilă, este într-o stare jalnică. Uh, din câte se știe... Comuna sau, mă rog, stațiunea Bran, care este pe, pe, pe drumul ăsta, nu a primit statutul de stațiune de interes național, stațiune turistică de interes național, tocmai din cauza faptului că acest drum nu s-a reparat de, cred că mai bine de 20 de ani de zile. Da, uh, este o grămadă de exemple de genul ăsta, din păcate, firar să fie. Așa întrebarea este, de ce? dar întrebarea mea este, ce? Întrebarea întrebarea mea este ce dacă să fă, dacă în județul Brașov, că am văzut și eu o harta de care zice dumneavoastră, dacă în județul Brașov se primesc cam, nu mai știu, 44 sau 47 de euro la 100 de euro care se plătesc impozit, de ce cumva, pe lucrurile de importanță strategică, nu se întorc banii înapoi? Și la aici mă refer la investițiile care trebuie făcute cu adevărat. Nu mă refer doar la investitori privați care nu găsesc locuri de muncă sau care nu găsesc... Gândiți porturi, lucrurile... De deci de vă duceți fac. asta cu strategic să vă spun. Este sigur că da, este importantă, dar e un pic o altă discuție. Eu vă spun că pentru Comuna Jiana din județul Mehedinț era strategic să avem un drum asfaltat până la vie. Ah, da, eu aș să dacă tot până luăm următorul telefon aș vrea să reamintesc că noi transmitem acum din centru Clujului, din Piața Unirii și că oamenii sunt foarte drăguți. Vin, se pozează cu noi și foarte mulți ne aduc de mâncare și diverse cafele și băuturi și ceaiuri, și acum au venit două, un, mă rog, Bogdan tine, da. și Gabi de la Cafeneaua de peste drum și ne-au adus cafea. Vă mulțumim foarte, foarte frumos. Uite, au plecat putea... înainte să putem să... Așa ar putea să vă găsească și Mercedesa. Suntem în centru Clujului. <laughs> Aici, deci, de sa și televizor. Deci, noi să putem duce atâtea cafele după promovarea asta. Bună ziua, Mihai! Bună ziua! Mihai, bună ziua! Bună ziua, da. m-au Da, sunt un mai da. interesant. Sunt născut chiar în Băilești, n-am stat niciodată acolo. Da. Am locuit exact. în București, Timișoara, Cluj, în afara țării, dar m-am întors de vreuna jumate. Da. Mai uh, aveți, stați așa, stați așa, să așa, stați așa, stați așa, stați așa, stați așa, să eu. Mai aveți stați Da. Ce așa, Ce, așa, Mai aveți acolo? Uh, momentan uh, uh, sora mamei și așa, stați așa, Așa, Bun. și cum ar fi dacă s-ar întâmpla cum vrea Moise să se desfințeze administrația din Băilești și să se ducă sora mamei și s-a și mama să se ducă și mama unde mă, să se ducă la înțeles, se ducă deci să ducă să taxele? are o emergență extraordinară în momentul de față. De eu zic deci, eu că băileștiu poate să înghită comunele de pe lângă, dar nu, asta spun dar, eu. Dar nu accepti argumentul meu. Unde se să ducă niciodată. oameni în vârstă, săracii de ei, dacă tu vrei să le desfințeze administrațiile? ce e acolo? Mă, deci, fie fie... Nu, ce-ai? Deci, okay. Da, vă ascultăm Băilești e, Băilești e a doua localitate din Dolj, Cum a zis bine, domnul Guran și e chiar municipiu Dacă cineva Vezi? ar avea o viziune la nivel local Având în vedere distanța față de Calafat Și distanța față de Craiova Ar putea să se facă o groază de lucruri de acolo În da. că nu se, nu se gândesc Nici de strategia aia e problemă Vă dau și un că... exemplu dacă vreți noastră. Deci în momentul, deci, s-a dus Elena Udrea când era prim-ministru ea, sau ce era pe vremea Prim-ministru nu a fost niciodată, deci, din fericire. A, a, vă spun eu că a fost, mă rog, zic, zic doar așa ca să dau cu bolt aici, că suntem la Cluj, mă înțelegeți. Când era prim-ministru cineva de la Cluj și Elena Udrea era de fapt prim-ministru, s-a dus și a făcut port cultural la cetate când ăia de la Ford aveau nevoie să facă un port de încărcare la Calafat pentru mașini, mă înțelegeți? Noastră? Corect, eu corect, deci, înțeleg foarte bine Apropo Ideea de cum stabilim priorități Dacă vrem să punem punctul pe I și trebuie să, trebuie, să, trebuie să ne asumăm asta ca și români, având de vedere că am umblat prin toată țara asta foarte mult, mai puțin regiunea din Moldova, recunosc că partea aia nu prea am avut treabă cu ea lucrurile sau în felul următor și am mai zis niște domni dinaintea mea care au tot din partea Ardealului. Diferențele dintre oameni sunt enorme. Am foarte multe, am foarte multe contacte la nivel de autorități locale și în județul Sibiu și în județul Cluj și în Cara Severin și în Oltenia am încercat că fi no, județul de unde mă trag pe zona din care mă trag la nivel de autorități locale în partea de sud a țării cu părere de rău spun, mă lovesc de două aspecte. Unul în care lumea nu știe ce trebuie făcut nici pe fonduri europene, nici pe administrație locală și nici nu vor să fie învățați și de altă parte eu spun din proprie experiență acum putem să divagăm în mai multe părți Deci fost rămân amândoi la faza asta dacă îmi dați voie eu tocmai v-am dat un exemplu din mea Cealaltă bunica mea me sunt în Trehaia Deci știu și partea de Mehedin Ideea e în felul următor în no. partea de, în, Sunt sate foarte izolate În județul Sibiu În care oamenii de la autoritățile locale Reprezentanți primăriei și așa mai departe Vin și ne spun domne, nu știm ce să facem, dar învață-ne Lucrul pe care sud, la care în sud, în momentul în care te duce, le spui: "Doamne, ar trebui făcut așa și așa, e faza aia, lasă-mă, domne, nu mă lua pe mine că știu eu mai bine ce trebuie făcut." Și dovezile sunt până foarte urmă clare. corect ce spuneți dumneavoastră, arată. dar nu că n-ar ști, dar nu că n-ar în momentul în care ai de un, un să fii ce să furi. Aia e, aia e, aia e. Când vorbim de fonduri deci, europene, este nu este un Nu, sunt autoritățile locale. primarii la ora actuală nu au nici măcar un curs de administrație publică. De ce nu se bagă obligativitatea acestui lucru? Punem niște oameni care n-au nici măcar vaca luat să conducă o comunitate. Ei nu sunt sare să-și să gestioneze propria curte. Votează lumea! Ce vrea să facem? Să facem concurs pe post de primar? Nu, să facem, să facem. Nu știu. Hai să se pună obligativitate. domnule, ai devenit primar, ai șase luni de zile să faci un curs de administrație publică. Există așa ceva. Benefic. Deci, dumneavoastră... Voastră vreți o dictatură a meritocrației deja, aia nu mai e democrație nici nu, aia nu, să nu, stați așa, nu vă supărați nu, nu vă supărați că. Nu vă -o o că vă problemă. întrerup un pic nu vă că vă întrerup deci noi în țara asta discutăm dacă nu care cumva s-ar putea sau nu să avem un prim ministru cu cazier peste da, două competențe. Alo. și noi vorbim aici despre meritocrația <gătă> <gătă> pentru primarii din comunele din România, adică înțelegeți nivelul la care suntem de fapt Mihai, dumneavoastră spuneți că sistemul este bun Problema e că nu s-au dus primarii la școală. Păstrăm sistemul, vă întreb, eu revin. Păstrăm sistemul sau sistem... o schimbăm? Ca să e dezbaterea de azi. Sistemul la ora actuală, am înțeles foarte bine întrebarea. Problema este la faptul că la ora actuală, cei care gestionează acei bani de care vorbiți business care poate că din punct de vedere al împărțirii, sunt bine împărțiți. Merg, merg pe mâna unor persoane incapabile să dezvolte. Aia e problema în România la ora actuală. Nimeni nu dezvoltă. Ei sunt mulțumiți cu faptul că, și am avut, am pe caz real, pe lângă București. Trasă canalizare înainte cu 5 luni de zile înainte de alegeri, în care spuneam foarte clar din punct de vedere tehnic. domnule nu este bine ce facem și era chestia, lasă, domne, că nu asta contează. Hai să i dăm înainte să le facem că vin alegerile. Așa, așa gândește lumea. Asta e adevărul. Dacă tot vrem să dacă tot vrem să pentru că ăsta e sistemul. Nu, pentru că ăsta este sistemul, sistemul de degeaba... Nu sistemul. Nu da, sistemul e am prin. Nu, nu calitatea oamenilor. Calitatea oamenilor din localitățile respective care la final vin și spun: "Da, domne, dar a făcut canalizarea sau a făcut un drum" Acolo e problema noastră. Nu zice nimeni... E, și a zis cineva mai devreme, unul care promite asistență socială va avea numai asistență socială în localitatea, aia se va duce de râpă. N-are cum să meargă în sus. Eu încep la ora actuală, spre exemplu, cu niște prieteni să dezvolt un sat dintr-un dintr județ din Ardeal. Și o să reușesc lucrul ăsta. De ce? Pentru că oamenii de acolo gândesc cât de cât și, reu reu reușesc cât de cât să percuteze la ce, ce încercăm să le spunem. Aici, aici e diferența majoră. Am încercat același lucru în sud, pe o, o idee oarecum de, de, de, de, de, uh, Uni Uniunea Agricolă uh, pentru că sunt groate de terenuri de lucrare acolo. Știți ce mi s-a spus? Dar ce aveți de gând să faci? Iar îmi facem la CAP? Așa gândește lumea, asta e adevărul. Păi, pentru că s-ar putea ca oamenii în sud să fi fost mai traumatizați de CAP-uri decât în lucrează, zonele montane din Transilvania. Nimeni. Nu, lucrează Bun, nu neagă, neagă nimeni, stați puțin, respectivă. nu neagă nimeni Nu neagă nimeni Îmi pare rău, deci mama mea are pe undeva Prin sudul României o bucățică de pământ Și este dat la o colectivă De unde, mă rog, se lucrează Se cultivă pământul respectiv Nu Perfect. neagă nimeni că sunt diferențe culturale Între diferitele regiuni ale României Nu neagă nimeni că Eu sunt diferențe tot. culturale dar asta nu înseamnă că suntem chiar atât de diferiți, să știți. Ok, da, e foarte atât. interesant. Mihai, e foarte interesant ceea ce ne-ați spus, chiar dacă nu a spus o concluzie. Am decis să prelungim această emisiune, ea este interesantă și mai ales este importantă. Ne întrerupem pentru un minut de publicitate acum, Azaf. Hai să ne întrerupem un minut și după aia reluăm discuția cu Tibor. Rămâneți pe linie, Tibor. Asculți România în direct din Cluj cu Moise Curan și Vlad Petreanu. Alege să înfrunți adevărul la Europa FM. Da, prelungim așadar emisiunea. Am intrat în prelungiri pentru că e o temă importantă. Vorbim despre modul în care ar trebui să folosim banii României astfel încât să forțăm administrațiile locale să facă dezvoltare și locuri de muncă sau, din contră, să luăm de la unii și să dăm la alții sistemul actual care e bun. Da, am eu o propunere. Mai mulți bani la DNA. Și în felul ăsta forțăm dezvoltarea României. 0372069599, nu? Exact. Deci știi că sunt mare fan al dna dar dna nu ne face nici col, nici... Doar, doar ne ajută să nu dispară niște bani. Tibor, bună ziua și vă mulțumesc că a stat atâta pe linie. Mulțumesc și eu că am reușit să prind legătura cu dumneavoastră de vreo trei zile în cer, dar asta e. ascult în continuu Europa FM și aș dori să propun, deci eu locuiesc în Târgu Mureș și chiar astăzi am un prieten care... Este în uh, Partidul Pol și s-a făcut o dezbatere pe Primăria Târgului Mureș, finanțează uh, echipa de fotbal astea Târgului Mureș și s-au alocat 20 de milioane de roni pentru echipa de fotbal. 20 și ideea care este, din banii primăriei, normal. Nu uh, mai bine făceați Catedrala Mântuirii Nămului mă, Că uite, Messi, în București S-au alocat 15 milioane de lei Pentru Catedrala Mântuirii Nămului Și de la sectorul nu se mai dau 10 milioane Deci mai da, bine făceați Catedrala Cu banii aceia S-ar putea face Școli Renova școlile Că toată lumea se plânge că cade tavan nu aveți școli? Mai în Târgu Mureș f... nu aveți școli, eu știu că aveți școli în Târgu Mureș, Un da, oraș sunt, chiar foarte frumos sunt, În majestatea sunt, în pare degradabilă De exemplu, pe liceul Boioi nu se poate renova Fațada liceului pentru că Nu se poate, că nu sunt fonduri Și este o clădire care Este și în patrimoniu național pentru că este o clădire De 200 de ani Domnul Alțeva, Tibor, dar poate că aur, treaba, treaba cu fotbalul patrimoniu național da. Tibor, Tibor Poate că primăria vrea să facă o afacere cu echipa de fotbal. Așa cum e ce? Barcelona este un club nu. foarte profitabil. Nu. Real Madrid, club nu, foarte nu, profitabil. Ai să nu, ai, nu, ai, cum steaua lui Gigi care nu e un profitabil? Permite... Are bugetul nu, nu, României. Nu. nu, deci în România sunt altfel legile, administrațiile nu fac afaceri au grijă, eventual, să scoată dacă e cazul și un profit din niște utilități publice, ceea ce nu e cazul unei echipe de fotbal. Bun, vă dau Noi un, un se... de exemple, se acum, nu vă deați seama? E o discuție serioasă. Unde vreți să ajungeți stibor, cu exemplul noastră? Pentru că exemplul meu este acolo că nicio o primărie nu administrează banii publici cum trebuie. Deci nu deci se banii unde ar trebui. Unde ar avea, de exemplu, ca să renovezi o, renovezi o școală, ai nevoie de Începând loc de muncă pentru Zugrav, o echipă de unde vreți să Hai Haideți înapoi pe dezbaterea noastră, vă rog. Cum vi se pare sistemul actual față de un sistem în care am forțat practic administrațiile să facă investiții pentru că doar acelea ar, ar veni de la bugetul de stat? Sistemul actual este un sistem bun. Numai că undeva este o portiță pe unde se scur banii. E o grămadă, nu că o port. Sunt Băi, foarte multe nu, Eu Aia că pe ce zice, e doar una. E mare, nu? Hai să vorbim, așa. Deci, cum procedăm mai departe? Închidem, De dăm jos toți oamenii aceia care sunt la conducere și nu știu să administreze, și, cum o zice mai înainte un ascultător, trebuie pus oameni calificați pentru așa ceva. Cum se face asta practic? Vă rog frumos păi nu. să nu vorbim general. Când aud să-i dăm jos pe aia, păi dați-i domnule, de ce nu i-ați dat până acum? Nu, aceeași discuție, ce asta? Aceeași discuție deci asta e capcana în care vin politicieni. Jos. Zic băi ăștia de până acum au fost proști, da, ai că venim, venim noi. Că noi. Suntem Și exact în chestia asta da. suntem de 25 de ani, fruțioare, avem o problemă cu sistemul. Dumnezeu, Vrem să e, înțelegem pe meu, deci În 1990, n-am să niciodată, am văzut o un mini-interviu la televiziunea publică în care era un domn de undeva din Moldova, cred, românească, care era în greva foamei și îl întreba reporterul, da, de ce faceți greva foamei? Păi ca să nu mai fie socialist, să fie bine, să fie democrație și să nu mai fie sărăcie în țara asta. Așa e și asta. Deci să nu mai fie, domne primari, corupție în România, să nu se mai fure, să se facă lucruri bune. 0362 069 Gelul Gelu, bună ziua! Bună ziua! Salut, Gelu! da. Din Timiș-Băson, din Timiș-Băson, Vă vaud vă aud. Am ascultat până acum... Uh, trebuie să scot un card aici. Se vine înapoi. Mai scoateți cardul, luați și banii, că da, eu am da. mai scos cardul, dar la lăsat banii, să am băgat știți. benzină am băgat motorină. Uh, V-am ascultat cu interes, subiectul important pentru țară, dar nu știu câte lume pricepe, ce spuneți dumneavoastră acolo, mai în glumă, mai în serios. Uh, la e ca la cât show? de plină e, e centrala, vă zic eu, că pricepe multă lume. Da, pricepe multă lume, dar... Uh, nu se face mai nimic. Uh, unde vreau vrut să ajung? Uh, oricare sistem de România, am putea noi să luăm în discuție, are câte o portiță în care băieții deștepți își și fac treaba, da? Ceea ce înseamnă că de nu. 90 încoace s-a și demonstrat. Nu! Vă contrazic! Fum, nu. Deci, vă rog. De, -aia, de aia vă spun. Deci în momentul în care... Uh, dumneavoastră, cum se numește localitatea din Timiș în care locuiți? E să o mare. Poți să contim dacă mai contează. Ok. Deci, în deci momentul în care administrația a... dumneavoastră de, de acolo învârte banii dumneavoastră, e până la urmă problema dumneavoastră a cetățenilor localității, da? dacă da. vă lăsați fura sau nu. În momentul în care vin banii din altă parte de la alții, s-ar putea să nu fie problema dumneavoastră a localității că mai fură și primarul, dacă dă și ajutoare sociale și dacă toată Eu lumea e mulțumită. Eu ca cetățean cu drepturi în această țară m-am oprit în mijlocul șoselei. V-am parcat pe partea dreaptă, în mijlocul șoselei se lucra la asfalt și am întrebat frumos, conștiincios, ca un cetățean care mă interesează cum va merge țara mâine, cum a mers și până astăzi am suferit deja și am întrebat cu cine pot uh, vorbi puțin despre cum merge această lucrare, ce se întâmplă acolo. Se asfalta un strat de bitum, nu știu, n-am putut să aflu cât trebuia să se asfalteze, cât uh, grosimea lui. Și am zis, domnule, cine e responsabil, cu cine pot pune o întrebare? Despre lucrare. Mi-a arătat un domn acolo, mi l-a arătat, nu mi-a spus pe nume, nu mi-a spus nimic, mi l-a arătat și o întreb cine, că erau doi trei acolo. Domnul ăla cu haina cutare. tare. că acolo, mă prezint. Doamne, știți cum este, iertați-mă că vă întrerup. Ialo, Ia, iertați-mă, stați puțin, da, lăsați-mă da, să zic ceva. Da, e ca și cum ați venit noastră aici în Piața Unirii din Cluj, în timp ce noi facem emisiunea, v-ați uitat și v-ați gândit, bă, ce fac ăștia aici? ați deschide de ușa. Ia, vreau să vă urmă... cine e coordonatul? Stați puțin, stați puțin, da. ce faceți noastră aici, vorbiți, dar nu așa se face. Ia, fiți atenți, eu sunt un cetățean, sunt interesat, plătesc taxe în țara asta și sunt da, interesat conect. de ce faceți noastră la radio. Și aș vrea să mi explicați acum cum faceți și de ce faceți așa. Păi dumneavoastră v-ați să-i verificați pe aia cu asfaltul ăia, ci dumneavoastră da, vine cineva unul de pe stradă da, să vă mă, verifice. Ce... Care problema? Păi vine cineva da, domnule, să vă verifice. Eu plătesc, plătesc rovineta, eu trec pe acel drum, mi-l face bine, mi-l face rău, înrup mașina datorită că lasă grop după ce au finalizat lucrarea. Cine o repară, în ce bani mergi Și toată departe, lumea se oprește, toți șoferii se oprește la, la șantier să-i tragă la răspundere. Aici e problema. Hai, Haideți că nu, nu mai știu când să facă voiam vorbe. să vă întreb pentru care sistem ați fi dumneavoastră Pentru sistemul actual sau pentru un alt sistem? Domnule, Al sistem. sistemele Sistemele care sunt da. făcute Și nu se respectă ori actual Ori altul, degeaba le facem Deci întotdeauna au venit ministrii noi Și au făcut sistemele care le-au convenit lor Sau le-au plăcut lor Sau pentru băieți de ai lor Nu s-a făcut nimic de 90 În care să, să se respecte Pentru că mm. Ministerul de Interne Ministerul Sănătății. Nu vorbesc de apărării, nu cunosc, pentru că deja mă depășește subiectul. Dar toate sistemele al transportului, Ministerul, tot care vreți dumneavoastră să le puneți în discuție, au fost până acum sub randament, sub 50%. Deci n-au mers spre, un, spre o eficiență de 100%, au mers în regres. Sub randament, sub 50%, iertați-mă, cred că au fost mult sub 50%. Vă mulțumesc pentru, deși nu mi-e foarte clar unde ați vrut să ajungeți. Cristian, bună ziua! Bună! Uh, haideți, vă rog pe toți, să... Haideți să încercăm să scurtăm puțin mesajele, pentru că chiar sunt liniile pline și uh, nu o să mai avem mult din emisiune, și așa am depășit. Okay. Vă ascultăm. Ok. Uh, problema e că nu există criterii de redistribuire, da? Hai să nu ne facem că nu vedem ce se întâmplă. Toate redistribuirile se fac politic. Asta uh, e bună observație. Care sunt, de fapt, criteriile de redistribuire a banilor publici în România? Asta e bună. Adică nu ne facem, nu că, uh, nu ne facem nu că nu că sunt facem că vedem faptul că. Scuze. Da, scuzați. Vă rog, continuați. Uh, ne facem că nu, nu vedem faptul că au fost patru ani de la putere, acele județe în care uh, era PSD s-au dezvoltat. A fost PSD-ul la putere, acele județe s-au dezvoltat. Nu, uh, nu, nu adevărat ce spuneți noastră. Poate fi adevărat că anumite tipuri de alocări se duc într-adevăr exact. pe partidul de la putere, dar nu neapărat pe dezvoltare. Credeți-mă, în momentul în care unii au de, uh, cum să zic eu, de ostatici niște oameni care primesc ajutoare sociale, n-au niciun interes să le dea locuri de muncă. Pentru că ei care muncesc s-ar putea să gândească dintr-o dată altfel. Haideți să dăm niște exemple. Prins? Sunteți suntem din sunt Timișoara. Sunteți în Cluj acum, un oraș foarte frumos care și mie îmi place. De când a început să dezvolte Clujul? De în când Clujul... a fost la putere. Este adevărat, este adevărat că în timpul guvernării Boc, clujul a primit într-adevăr niște bani de dezvoltare prioritară. a început să dezvolte după ce a plecat domnul Funar. E corect și asta. Ei da, nu dacă e corect, dar cu venirea ului adică au avut obiective majore, în stadion sală polivalentă, aeroport în Totuși în concluzia nu, Exemplul nu, nu. Exemplu, dumneavoastră nu ne poate duce neapărat la o concluzie în sensul ăsta, nu neapărat, pentru că atunci da. era o perioadă, dacă mai țineți minte dumneavoastră, a fost o perioadă de criză când s-au tăiat oricum investițiile de peste tot, la Cluj început, sără, în 2011 s-au relansat și nu numai către Cluj, din contră s-au făcut autostrăzi către Constanța în 2011 dacă mai știți dumneavoastră okay. Deci unde vreți să ajungeți? Cu, întreb, chiar extrapolând întreb... de acest exemplu, unde vreți să ajungeți? spre exemplu Timișoara care e un oraș comparabil cu Clujul, da, n-a beneficiat de niciun obiectiv major susținut de către bugetul de stat după revoluție de nici unul, în condițiile în care adevărat. contribuim relativ egal. Dar nu e adevărat ceea ce spuneți noastră. Ba... Nu e adevărat, din contră. Deci noi noi țara România, nu timișorenii, au făcut Așa. autostradă Sibiu-Budapesta. Uh, haide să nu ducem uh, discuția în direcția asta Băi uh, uh, nu Acea autostradă e pe un culoare european Faptul Și? că trece pe lângă Timișoara Nu cred că are vreo legătură Ajută foarte mult uh, Timișoara ajută Inclusiv în privința mult, dezvoltării mult, Timișoarei dar, dar guvernul nu avea ce face A fost impus să facă, să meargă pe culoarea acela mm, Nu Din contră Culoarul stabilit inițial a fost Pe la Oradea cu autostrada Bechtel Vă contrazic deci, nu, greșiți. Pe de altă parte, iertați-mă acum, că vorbim așa, ca de la Severinian la Timișoarean, da? că înseamnă tot mehedinți. Cine e de vină că dumneavoastră în Timișoara n-aveți un plan al locurilor de parcare și că vă sufocați în trafic? Nici încluși nu, nu e categoric, senzațional, categoric. apropo. I -i avem pe noi. îi avem pe Înainte să dați și lecții și altora, putem... vedeți noastră ce probleme aveți acolo, că nu, poate nici că este noastră este nu cheltuiți, putem deci cumpărați sisteme răspundere. de semafoare, și n-aveți locuri de parcare. Problema pe care o avem și la București și la Cluj și peste tot, cu câteva excepții notabile în România. Duceți-vă la Oradea, să vedeți la Oradea cum e cu locurile de parcare, eu, să înțelegeți eu. de ce circul circulă aerisit și alții nu. Pentru că au făcut da, dar... achiziții în loc să facă investiții. Că la achiziție ieși păci, la investiții ieși locuri corect, de muncă. Corect. Înțelegeți? Dar administrația Iată. locală o cunoaștem și o putem trage la răspundere. Pe cea centrală, banii care îți duc acolo nu-i mai știm ce întâmplă cu ei. Care e concluzia dumneavoastră în legătură cu sistemul de redistribuire a, a banilor? să există niște criterii de redistribuire, nu știu, contabilicește. Adică în 2015, tu, Timișoara, acolo ai dat un miliard de lei la bugetul de stat central, și s-a întors de acolo s-au întors 70% sau nu știu cât. Dar trebuie păi știu așa e în momentul de clar. față. Așa este, așa este în momentul de față. Da, dar sunt să... foarte mari. Sunt discrepanțe foarte mari, pentru că sunt discrepanțe foarte mari între diferitele autorități din România. Până la urmă, mi se pare că nu reușesc să fac o dezbatere legată de dezvoltarea zonală. Eu către asta aș fi vrut să merg, sincer să spun, Vlad. Eu cred că ai putut să faci Dezbaterea arată un nivel... Care e acum, deci nivelul de acum, de a problemei. Nu. Asta e. Eu cred că dezbaterea de azi arată în primul rând un... Uh, cum să spun eu... faptul că oamenii înțeleg foarte puțin cum funcționează asta cu bugetul și uh, cu taxele noastre. Da, bașca. Nimeni nu stă să se explice asta, este și un subiect arid. După... Părerea mea, problema rămâne în continuare um, cu gradul mare de șperțuire din banul public România. Hai să mai Noi luăm un telefon înainte de a și uite, avem și o doamnă pe linie. Bună ziua, Maria! mai luăm un telefon înainte de aici, ieși. uite, avem și o doamnă pe linie. Bună ziua, Maria! Bună ziua! Vă rog să dați radioul încet. Vă ascultăm. Da. Uh, locuiesc în București. Mai precis, sunt ferentari. Vorbim aici de dezvoltare regională, dezvoltare... Nu știu, în zonele defavorizate, Iași, Vaslui, Moldova. Dar haide să ne uităm și puțin la București. Haideți să ne uităm puțin la ferentari. Dumneavoastră a ați fost vreodată în ferentari, spuneți că sunteți din București. Eu da. am fost. Da, am fost. Noi suntem jurnaliști. Am bătut Bucureștiul ăla la Picior și eu și Vlad. Dar da, cred că 80% știți? din București nu au fost în ferentari. despre ceea ce vorbesc. Știți da. foarte bine în ce condiții se locuiește acolo? Știți foarte bine ajutoarele sociale care se primesc acolo nimeni nu muncește. Deci, practic, nimeni nu muncește. Toată lumea stă și așteaptă să vină bani de la primărie. Deci și locuri de muncă ar fi. Și locuri de muncă adică. sunt, pentru că vorbim de București, dar, puțin, că nu vorbim da, despre o comună... Și am ajuns sub în București. Așa. Și, nu vorbim despre și unde o vreți să ajungeți? Izolat. Păi, acolo da. unde trebuie să ajungem. Vorbim despre deficiența în administrația locală. Vorbim despre mm. faptul că oamenii aceia de la primărie... Nu merg pe teren să vadă, dom'le, dar cui dăm noi ajutoare sociale? Dăm ajutoare sociale la niște oameni capabili, la niște oameni sănătoși care pot să ducă la muncă, să pot să-ți câștige pâinea, nu să dăm noi de la primărie bani. Pentru de ce fapt, le dăm bani? De fapt, Maria, ipoteza dumneavoastră contrazice teoria mea. Dar eu sunt uh, un jurnalist onest și aici văd, deci din punct de vedere logic, aveți dreptate. Într-un oraș dezvoltat precum Bucureștiul, uh, tot ai probleme până la urmă, dar nu genul acesta de probleme. Bucureștiul, fiind atenție, uh, un municipiu care dă doar dă 80% din ce încasează, întoarce către țară. Deci, practic, uh, nici 20%, cred că undeva la uh, 85%. 5 din dintr-100. Aia, deci 85% din ce se încasează în București. Să te întoarce către țară Dumneavoastră spuneți însă că problema subzistă Da, problema subzistă Pentru că sigur numai din schimbarea sistemului de taxe Nu o să putem să facem uh, o revoluție atât de uh, mare În dezvoltarea țării noastre Așa mi se pare mie Care e concluzia ta de azi, Vlad? Ai o concluzie? Te-am convins să-ți să unești Corbea ca Cusnagov? Nu, nu cred că se poate. Cred că, mă rog, asta e o discuție riscantă care duce așa spre autonomizare. Catalonia are exact acest argument în Spania, vrem să ne separăm de restul Spaniei, pentru că noi contribuim mai mult către regiuni decât trebuie. Dar de știi ce, ce nu spune Catalonia? Ce nu spune? Care Catalonia. cele mai mari datorii din Spania, pe care le plătește Madridul. Deci, uh, adică Când câștigi bine, și. Pe, faci al, pe de altă parte, bine, bine acolo da. sunt alte probleme. Mă. Deci, sigur să că înțelegem. sunt alte probleme, dar este sunt un alt autonom în sensul ăsta. Dar nu poți. Adică, dacă trăiești în interiorul unei țări și într-o societate, trebuie să ai solidaritate față de cei care. Da, bun, sigur, dacă s-ar putea găsi un sistem inteligent prin care să fie ajutată, în primul rând, dezvoltarea și, mai puțin, consumul și supraviețuirea sistemului de asistență socială, da, sunt primul care aș vota pentru asta. Mie mi se pare că până la urmă, chiar dacă UDMR-ul a pus această problemă într-un un... Nici... ticălos de-a așa, așa, așa, așa, ticălos, da? Ticălos, da, da, bun. Este. Nici măcar nu, nu e politiciani sau demagog, e ticălos. Bun, chiar, chiar în condițiile astea, cred că ar trebui să fie un semnal de alarmă, nu numai pentru liderii de, de la București, pentru noi ca, ca țară, pentru că dacă vom continua în felul ăsta, tu ai văzut cum se colorează harta după alegeri? Eu mă sperii de harta aia. ardea într-o culoare, restul țării în alte culori. Da, deci acestea sunt semnale pe care trebuie să le înțelegem și trebuie să înțelegem că niște reforme trebuie făcute în modul în care funcționează această țară, ca să ne ajungem la mintea de mereu lui. Vă mulțumesc da. foarte mult tuturor, doamnelor și domnilor, și dumneavoastră da, da vii duminică, ieșim în stradă duminică, mă duc să comemorăm colectivul. Da, duminică este o manifestație în București de la ora 2 în piața universității, se împlinește un an de la tragedia de la colectiv. Da, vin. Vi? Și cred că o să vină foarte multă lume așa cred, este un eveniment major? Eu așa cred, nu știu. Mâine facem Avocatul Diavolului pe tema asta, facem o ediție specială Avocatul Diavolului de la ora 13, cu Cătălin Tolontan, invitat special și desigur cu gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu și o să vorbim cu voi despre felul în care momentul colectiv, a schimbat societatea. Eu zic că l-a schimbat. Dacă a schimbat-o, sau poate cine știe, unii dintre voi, cei care ne ascultați, o să ne sunați mâine la avocatul diavolului și o să intrați în dialog cu CTP și cu Tolo și o să spuneți, nu domnule, nu s-a schimbat nimic, de fapt. Eu sau cred că s-a schimbat. Uite cum s-a schimbat, s-a schimbat așa, așa, așa, așa. Asta e, momentul colectiv, este unul din acele. Se spune că, sau modul în care poate fi descris un eveniment major din punctul de vedere istoric, da. din punctul de vedere al oamenilor, este că oamenii își aduc aminte unde erau când s-a întâmplat. Ne aducem aminte cei care eram adulți în timpul Revoluției, unde eram când a fugit Ceaușescu cu, cu elicopterul. Da. Ne aducem aminte cei care eram adulți și am, am aflat de 11 septembrie unde eram când am văzut turnurile gemene prăbușindu-se. Da, da. mulți dintre noi ne aducem aminte ce făceam și unde eram când am văzut la televizor știri că sunt zeci de tineri întinși pe trotuar în București, în miezul nopții, arș. morți, arși da. sau resus, resuscitați direct pe asfalt. Mai am o singură completare la ce există. Da. Asta cu momentele istorice e o chestie care mă pasionează foarte tare. Știi ce e interesant în legătură cu momentele istorice? Da, ți-aduce aminte de ele. Schimbarea însă, greu o simți. Adică pentru că ai vorbit de revoluție. Revoluția s-a petrecut în niște ani după aceea. Înțeleg că dezbaterea voastră este dacă țara noastră s-a schimbat în ultimul an societatea mai degrabă decât E totuși, foarte interesant această dezbatere așa. Vă ascult mâine de la unul okay. Vă mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor Cu România în direct vă reîntâlniți de luni Săptămâna următoare Unde mai merge La Constanța Bine, la plajă, cum zici tu La revedere Ați ascultat România în direct Din Cluj Cu Moise Guran și Vlad Petreanu O emisiune susținută de Banca Transilvania